Завтрашні привиди! Зробивши ще одне останнє зусилля, Яків змусив свої палаючі, тріскучі, тремтячі ноги піднятися на останні кілька сходинок і опинився у сліпучому сяйві на вершині Фароса Троянського. Найзаповіднішим бажанням його калатаючого серця було звалитися вниз і котитися з криком, як людина у вогні. Судячи з того, що відчували рештки його колін, не було б несподіванкою побачити їх охопленими полум'ям. Натомість він стиснув щелепи, які й так були стиснуті, дозволив собі лише вчепитися рукою в арку і видав щось середнє між стогоном і гарчанням. Як і десять тисяч разів до цього, він перетворив свій біль на стимул, який штовхав його вперед. Він підняв голову і примружив одне око на сліпуче світло полум'я святої Наталії. Воно підіймалося з великої бронзової тарілки в центрі галереї і смоктувалося через димоход вгорі. Вогняний стовп, за яким постійно доглядало мовчазна монахиня, і якому ніколи не дозволяли згаснути. Всередині купол був викладений мозаїкою з блискучих дзеркальних крихт і підтримувався аркадою кам'яних арок, так що благословенне світло святої Наталії відбувалося, приносячи затишок усім, хто був на суші чи на морі на багато миль навколо. Тих, хто наважився піднятися на цю найвищу точку трої, після того як їхні очі звикли до яскравого світла зустрічав вид, який міг би мати ангел з небес. На заході море і небо червоні від призахідного сонця, на сході великий акведук, що вигинається до темних гір, на півночі на рівне й чорна щілина Гелеспонта. Гелеспонт, протока Дарданели, що пронизує темну країну з проблисками світла на дорогах, що ведуть до міста Герцог Михаїл, якому потрібно було відновлюватися після значно меншої кількості серйозних поранень ніг, стояв на кілька кроків від нього з кулаки на парапет, вкритий викарбованими іменами відвідувачів протягом століть. І дивився на південь. На святу землю. Туди, звідки прийшли ельфи, і куди їх було повернути назад страшною ціною. Звідки вони прийдуть знову? «Будь вони прокляті!» – прошепотів Яків. «Ельфи?» Герцог Михайло озернувся. Полум'я святої Наталії палило яскравістю один бік його обличчя, тоді як інший потопав у темряві. «Сходи!» – буркнув Яків, розтираючи болючими кисточками пальців, пульсуючи стигну. «Ельфи мають милість навідуватися сюди лише раз на століття, а сходи не дають мені спокою ні на мить». «Якщо тобі не подобаються сходи...» – герцог Михайло усміхнувся, вдивляючись в темний пейзаж. «Боюся, ви прибули не до того міста». «Я належу до каплиці святої слушності». Яків змусив себе відпустити арку, змусив свою зігнуту спину випрямитись, хрипкі легені заспокоїтися, тремтячі ноги зробити ще один крок. І ще один крок. Повз сестру Полум я в чернечій рясі, таку нерухому і мовчазну на своєму табуреті, що здавалося, ніби вона була опудолом. Крізь суміш святині, вартової вежі та орлиного гнізда. «Ми йдемо туди, куди нас посилають». Герцог Михаїл розглядав його як обережний покупець, що вираховує належну ціну за килим. «Але ти не такий, як решта пастви. Тебе не судив Небесний суд?» «Можливо, дарма». «Ти не був засуджений до служби?» «Можливо, дарма». «Ти приєднався за власним бажанням. Ти міг би піти просто зараз?» якби міг спуститися назад сходами?» Пробурмотів яків і поклав руки на парапет на вирізблені імена тих, хто стояв тут до нього, вицвілі за роки, десятиліття, століття. Я не сумніваюся, що ти зможеш досягти всього, за що візьмешся, сказав герцог Михаїл. Воїн з твоїм багаторічним досвідом заслуговує на почесне місце. Ти можеш повернути собі свою долю. Промовивши ці слова, він стиснув кулаки, вперся у урізблення, а очі його засяяли. Колись я вірив у долю. Яків стиснув кулак весь у шрамах із покрученими кісточками, що моє призначення у великих ділах, інструмент Божого задуму, що кожна перешкода має бути зметена, і для цього треба використовувати будь-які методи. На цьому шляху були випробовування, випробовування віри, випробовування відданості. Я сказав собі, що не можу похитнутися. Зрештою, яке велике покликання здійснюється легко. Тому я пожертвував усім і всіма. Я покрив себе славою і занурив себе в кров. І там, на вершині пагорба з трупів, я досяг своєї долі і пройшов крізь неї на інший бік. Він повільно розтиснув зболілі пальці і відпустив руку. Де не було нічого. І я побачив, що ніколи не слідував божому плану, а лише брехні, яку я торочив собі. Щоб виправдати свою жадібність і амбіції, герцог Михаїл подивився на нього скоса. Отже, ти зробив з себе стилу, випущену з чужого лука. Ти довірився, дозволив їм прицілитися і зняв з себе відповідальність за чи химність їхніх дій. Хтось може назвати це боягузтвом. Як і впирхнув би, але це здалося йому надто важким зусиллям, тож він задовольнився втомленим бурчанням. Повірте. Мені вже давно байдуже, як це хтось може назвати. Полом'я святої Наталії палахотіло за його спиною, і він був вдячний вечірньому вітерцю, що дмухав йому в обличчя. Я все це бачив, ваша милосте, і бачив, як це все повторюється. Боягуство одного – це розсудливість іншого. Підступність одного – відвага іншого. Доля для одного – катастрофа для іншого. То все залежить від того, де стоїш? «А в моєму віці я вже стояв скрізь. Щоб бути стрілою, потрібна вся віра, яка в мене залишилася. А щоб націлити стрілу, я залишуся тим, хто ще вірить». «До речі про це». Герцог Михайло з посмішкою повернувся до сходів, де з'явився брат Д'яс, дихаючи ще важче, ніж Яків. Спасительку, який підйом!» Задихався монах, витираючи чоло рукавом. Його очі широко розплющилися, коли він побачив краєвид за аркою, а потім ще ширше, коли він обережно вихилився, щоб зазирнути за парапет, і почув щебітання маленьких пташок, що пурхали і кружляли у вечірньому небі далеко над містом, але водночас далеко під ним. І, спасителько, який спуск!» – він повернувся до вогню, який здіймався вгору через димохід. «То це і є полум'я Святої Наталії?» І вони не дають йому згаснути відтоді, як Наталія запалила його багато століть тому. Герцог Михаїл кивнув у бік монахані та акуратних штабелів кедрових дров біля неї. А якщо коли сідали, то ніхто в цьому не зізнається. А ланцюг? Запитав брат Діас, роблячи крок до ланцюга, що висів біля жаровні, кожна ланка якого мала вигляд змії, що пожирає власний хвіст. Він додає порошок у вогонь і змушує його горіти синім кольором. Попередження для тих, хто його побачить, що ельфи не наближаються. Герцог Михайлов нахилився, до брата діаса. Краще не піднімати фальшиву тривогу. За мого життя цим не користувалися. Монах зробив обережний крок назад, намалювавши на грудях знак кола. Будемо сподіватися, що це більше ніколи не повториться. Надія це дорогоцінний ресурс. Пробурмотів яків. Ми не повинні витрачати його проти неминучого. Сестра Полум'я похмуро кивнула на знак згоди, мовчки взяла ще дрови, кинула їх у жаровню, Полум'я розгорілася яскравіше. «Тоді і до справи», – сказав Яків. «Чим швидше він ляже, тим щасливішим буде». «Принцесу Олексію треба якнайшвидше коронувати». «Я мріяв про це пів життя». Сказав Герцог Михайло. Я далеко не єдиний її прихильник. Народ прагне відновлення колишньої слави і нових надій на майбутнє. А вона несе в собі обіцянку і того, і іншого. У мене все ще є тут, друзі. І я зміг повернути собі колишню посаду командувача палацової гвардії. Я бачив, як вони підтвердили свою присягу на вірність в службі. Як і в путерщилапу. Присяга може бути корисною річчю. Ви впевнений, що залишки ковини вдоксі розсіялися. За вітром опір законним домаганням принцеси Алексії буде більш приземленого типу. «Приземлені вороги можуть убити не гірше», – сказав Яків. «А східна церква?» – Герцог Михайло зітхнув. «З ними завжди важко. Чесноти смиренності та щедрості не дуже помітні серед тих, хто носить колесо». «З мого досвіду ті, хто носить коло, не краще за них». «Священство боїться впливу папи, що вони можуть потрапити під контроль зиски та бок...» і бути позбавленими своїх привілеїв. Але ельфів воручаться та й Патрах Мефодій – цілком розумна людина. Мені вдалося переконати його, що претензії моєї племінниці законні. Або, принаймні, що вони можуть послужити його власним цілям. пробурмотів Яків, а брат Діас похитав головою. А яка позиція, дворян? Як один із них, я можу з упевненістю сказати, що ви не знайдете більш дріб'язкового набору підлабузників ніде в Європі. «Із нещодавною конкуренцією». «Вони вимагатимуть високу ціну за свою підтримку. Вони вже представили мені список того, що називають давньою несправедливістю, маючи на увазі дрібні образи і нахабний шантаж». «Чи можу я побачити його?» – запитав брат Діас. «Благаю вас! Звільніть мене від цього тягаря, сказав герцог Михаїл, простягаючи сто з паперів, які монах заходився гортати при світлі полум'я святої Наталі. «Але найбільше мене турбують сини Євдоксії». Маркіан, Констанції і Сава мертві. Яків здригнувся, торкнувшись до болючого місця на своїй грудині, звідки вийшла вістря меча Констанція. Нарешті добра новина. Герцог заплющив очі і глибоко вдихнув. Ви зробили троє велику послугу. Не закінчено. Ще залишився Аркадій. Найрозумніший з чотирьох і найвпливовіший. Він адмірал імперського флоту. Він забезпечував морякам платню протягом років за недбання з боку Евдоксії, і вони люблять його за це. Він може завтра розпочати блокаду міста і заморити нас голодом за кілька тижнів, якщо купці не збунтуються протягом кількох годин, коли їм перервуть торгівлю. Правило політики завжди і всюди, пробурмотів Яків, ніколи не зупиняй гроші. Отже, Аркадій найбільша загроза. Безсумнівно, але у мене є план щодо нього. «Атенеум!» – брат Діас підвів очі від вимог вельмож. «Ладі Сівіра говорила, що там збереглися записи, так?» «Століття записів!» – відповів герцог Михаїл. «Щодо бюрократії, то імперія Сходу не має собі рівних. Чи можу я побачити їх?» «Не бачу заперечень за умови, що ви не будете далеко відходити від книг. Деякі надзвичайно небезпечні!» Михаїл здавалося, нема цього потрібне слово. «Мммм, залишки, з часів Євдоксії, досі запечатані під цим місцем. За останні місяці я став свідком декількох жахіть». Брат Діас прочистив горло. «Вірте мені, коли я кажу, що не маю бажання бачити ще більше». Герцог Михайл дивився, як він прямує до сходів, все ще переглядаючи свій список, і не до Якова, щоб прошепотіти. «Цей монах завжди здавався мені дивним вибором для лідера. Чи є в ньому щось більше, ніж, здається, на перший погляд?» «У кожній людини є щось більше, ніж, здається, на перший погляд», – сказав Яків. «Брат Діас – це людина в пошуках мети. Без цього він був би дивним вибором. Якщо ж він її знайде, хто знає, що він може зробити?» Його тіло заспокоювалося після сходження. Болі пом'якшувались до звичних ниючих відчуттів. Теплополум'я заспокоювало спину, коли він повернувся до краєвиду. «Дивлячись на це, можна повірити, що можливо все». Я й забув, як це може вразити того, хто ніколи не бачив такого раніше. Я бачив це раніше. Стояв на цьому самому місці і бачив армію Ельфів. Їхні вогні розкинулися, як зорі на чорній землі. я повільно провів по вирізблених іменах під кінчиками пальців. Думаю, це моє. Важко було сказати. Настільки рядки були й стерті довгими роками, що прилетіли між тим часом і сьогоднішнім днем. Майже так само, як і чоловік, який їх вирізав. Я так і знав, герцог Михаїл погрозив йому пальцем. Ви той самий, як і в Тонський, який воював у Другому Христовому поході. Але ж це було понад сто років тому, як це можливо. Це довга і трагічна історія, Яків відшукав більше імен, думав про людей, які їх викарбували. Дивно, наскільки сильними були ці спогади, виковані в розпеченому горнилі його юності. Це король Сицилії Вільям Рудий, а це його виночерпій. «Біордо Амбра. Один із найжорстокіших воїнів, яких я коли-небудь зустрічав. Це сер Джон Галт, якого називали стовпом віри. Він вирізбив його своїм нігтям, і я вважаю, що це найкраще, що я коли-небудь бачив». «Ваго, імена!» – пробурмотів герцог Михаїл. «Всі вони герої!» «Вчорашні герої!» – Яків відірвав кінчики пальців від вицвілої різьби. «Незабаром від них нічого не залишиться». Завтрашні привиди. Але ви все ще з нами. Яків видав сухий смішок, який звучав майже як сердите супіння. Я вже привид. О, я підозрюю, що у вас ще залишилося кілька битв. Герцог Михаїл насупився і подивився на південь і схід. На святу землю. Скажіть мені, ельфи, чи справді вони такі погані, як про них говорять? Я прийшов до думки, що вони найгірші за людей. Яків глибоко вдихнув. Отже, справді...